Tizenharmadik fejezet Szuti keze végig siklott a szeretője hátán. Megcirógatta a nyakát, majd ismét lefelé vette az útját, és megpihent az asszony derekán. Még, sóhajtotta az asszony. Szuti nem kérette magát. Szeretett boldogságot adni. A simogatása egyre sürgetőbb lett. Ne, ne, nem akarom. Súti nem hagyta abba, amit elkezdett, ismerte jól az asszonyt, tudta, hogy mire vágyik. A nő úgy tett, mintha ellenállna, de csak azért, hogy annál édesebb legyen feladnia a harcot és megfordulni, hogy magába fogadja kedvesét. Elégedett vagy a kakasoddal? A tyúkok repesnek az örömtől, te egy áldás vagy, drágám. A szerelmes délelőtt után a baronfiúdvar úrnője gazdag ebédet készített Szutinak, majd megígértette vele, hogy másnap visszatér. Szuti két órát aludta kikötőben egy teherszállító hajó árnyékában, majd naplementekor elment Pászerhez. A hivatalban lámpás égett. Pásszer írnók pózban ült és feljegyzést készített. Vitéz ott feküdt a ballábánál. Északi szél utat engedett Szutinak, aki köszönetképpen megsimogatta a jószágot, mielőtt belépett volna a házba. Attól tartok, hogy szükségem lesz rád, fogadta őt párszer. Na, csak nem vagy szerelmes. Hová gondolsz? Remélem, hogy nem valamiféle rendőri munkát készülsz rám bízni. Attól tartok, igen. Hm, legalább veszélyes? Lehet, hogy az. Akkor érdekel. Megtudhatok valamit többet is, vagy vakon kell belevágnom? Csapdát állítottam egy fogorvosnak, kádásnak. Súti elismerően füttyentett. Ő, igazi híresség. Tudom, hogy csak a gazdagokat gyógyítja. Mi a bűne? Gyanús nekem. A núbiai rendőrre kellene ezt bíznom, de most más feladata van. Be kell talán törnöm hozzá? Hova gondolsz? Egyszerűen csak követnet kell, ha elmegy otthonról. Szuti felmászott egy fára, ahonnan szemmel tarthatta a fogorvos villájának a főbejáratát és a személyzeti bejárót is. Nem volt kedve ellen való ez a kis nyugalmas magány. Élvezte az éjszakai levegőt és csodálta a csillagos eget. Amikor már a lámpásokat is eloltották és csend borult a villára, egy alak lopakodott ki az istáló ajtaján. A férfi köppenyt viselt, de termetéről és ősz hajáról Szuti felismerte benne a fogorvost, akiről pászer beszélt. Könnyű volt kádást követni, mert bár láthatóan izgatott volt, lassan ment és sosem nézett hátra. Egy építés alatt álló városnegyed felé tartott. A rozzant valaha hivatalnokoknak helyet adó épületeket már lebontották. Az utat itt-ott téglarakások zárták el. A fogorvos egyszer csak eltűnt egy törmelék halom mögött. Szúti óvatosan fölmászott a halomra, ügyelve hogy egy lába nyomán leguruló tégla elárulja. Föntről egy tűzrakást látott. Körülötte Kádás és két másik férfi. Levették a köpenyüket, és ott álltak mesztelenül. Csak egy bőrágyék kötő takarta a férfiasságukat. Hajukba három tollat tűztek. Mindkét kezükben egy-egy hajítóbotot ráztak, és harcot mímelő táncot jártak. A két másik férfi fiatalabb volt Kádásnál. Egyszer csak hirtelen leguggoltak, majd barbár harci kiáltással fölugrottak. Kádás nehezen tudta követni a tánc ritmusát, Mégis igen lelkesen vett részt benne. Több mint egy óra hosszat táncoltak, majd lerántották magukról az ágyék kötőt is, és egymás után előmutatták férfiasságukat. Kádást kifárasztotta a tánc, ezért a társai megítatták pálmaborral, hogy velük együtt folytathassa az örjöngést. Pászer figyelmesen hallgatta Suti elbeszélését. Hmm, különös. Te nem ismered a libyai szokásokat, ez egy teljesen hétköznapi tánc. Miért táncolják? A férfiasságért, termékenységért, vonzerőért. A tánc új energiát ad nekik. Kadasa bizony rá is fér. Aha, a fogorvosunk tehát csökkenni érzi az erejét. És úgy tűnik, hogy nem téved. Talán tilos ilyen táncot járni? Dehogy is. Csak különös, hogy ő, aki váltik hangoztatja, mennyire gyűlöli az idegeneket, mégsem felejtette el a líbiai gyökereit, és olyan szokásoknak hódul, amelyeket a jó társaság, honnan a betegei kikerülnek, szigorúan elítél. Legább a hasznát tudod venni a szolgálataimnak? Pótolhatatlan vagy, Szuti. De legközelebb inkább valami női körtáncot kémlálnék ki. Kem és a pávián szinte az összes utcát bejárták Memphisben, és minden meggyőző erejüket latba vetették, hogy kiderítsék, hol találhatják meg az eltűnt őrparancsnok négy beosztottját. A nubiai megvárta, míg Jarrod hazaindul, és csak azután tért vissza a hivatalba, hogy beszámoljon pászernak. Egy cseppet sem bízott az írnokban. Amikor a pávian belépett a helyiségbe, vitéz a gazdája széke aláhúzódott. Újabb nehézségek, Kem? Megvannak a címek. Ugye nem erőszakkal szerezte meg őket? Nyoma sincs erőszaknak. Holnap reggel kihallgatjuk a négy tanút. Mind a négyen eltűntek. Passer meglepetten tette le az esetét. Nem is gondolta, hogy egy egyszerű aláírás megtagadásával ilyen fészekbe nyúl. Nyomtalanul eltűntek. Ketten a deltába költöztek, ketten pedig téba környékére. A falvak nevét tudom. Készítse össze az úti táskáját. Pászer az estét a mesterénél töltötte. Odafelé menett, az a benyomása támad, hogy követik. Lassabbra fogta hát a lépteit, kétszer vagy háromszor hátra is fordult, de nem látta újra azt az embert, aki először feltűnt neki. Bizonyára tévedett, gondolta. Most már Branirral szemben ült a teraszon. Friss sört kortyolgatott, és hallgatta, hogyan csendesül el a nagyváros zaja. Néhol apró fények jelezték a későn fekvők vagy egy-egy dolgos írnok otthonát. Amikor Bránir társaságában volt, mindig úgy tűnt, mintha megállt volna a világ. Pásszer szívesen megőrizte volna ezt a mostani pillanatot. Mint egy gyöngyöt szorította volna a kezébe, nehogy beleoldódjon az idősötétjébe. Noferet megkapta már a kinevezését? Még nem, de bármikor megkaphatja. Most az orvosiskolában lakik. Ki dönt a kinevezéséről? Egy testület, amely gyakorló orvosokból áll, és amelyet Nebamon főorvos irányít. Noferetet először egy könnyebb feladattal bízzák meg. Aztán, ahogy egyre több gyakorlatot szerez, egyre nehezebb tisztségeket kell majd ellátnia. Hmm. De beszéljünk rólad. Nagyon komornak tűnsz. Bárki megesküdne rá, hogy elvesztetted az életkedvedet. Pászer röviden összefoglalta, hogy mire jutott a vizsgálódásaiban. Hmm, túl sok a zavaró véletlen, ugye? Te mire gondolsz? Korai lenne feltételezésekbe bocsátkozni. Az biztos, hogy valaki vagy valakik hibát követtek el. De hogy kik és félét, és mekkora a jelentősége, azt nem tudom. Nyugtalanít a dolog, és talán nem ok nélkül aggódom. Olykor habozok, hogy folytassam-e a vizsgálódást. De bármilyen csekés az én felelősségem. Csak teljesen tiszta lelkiismerettel írhatok alá valamit. A szív megszabja az utakat és vezeti az embert mi a jellemet illeti, az megtartja, amit megszerzett, és őrzi a szív elképzeléseit. A jellemem nem fog gyengének bizonyulni. Ha már észrevettem valamit, utána járok az igazságnak. Mindig egyiptom érdekét tarts szem előtt. Ne törődj a saját boldogságoddal. Ha igazat cselekszel, a boldogságot megkapod ráadásként. Ha belenyugszunk, hogy valaki egyszerűen eltűnt, ha egy hivatalos irat hazudhat, akkor Egyiptom nagysága forog veszélyben. Jogos a félelmed. Ha lélekben velem van, a legnagyobb veszéllyel is szembeszállok. Nem vagy hiával a bátorságnak, de légy körültekintőbb. Vannak akadályok, amelyeket jobb kikerülni mert ha szemből rontasz nekik, csak bajod esik. Kerüld meg őket, és tanuld meg, hogyan használhatod ki az ellenfeled erejét. Légy hajlékony, mint a nád, és türelmes, mint a gránit. Hát, a türelem nem az erősségem. Építsd fel magadban, mint építész a házat. Talán lebeszélne arról, hogy a deltába menjek? Tégy, ahogy döntöttél. Nebamon színes rojtó, redőzött lenruhában, gondosan manikűrözött kézzel jelent meg, hogy megnyissa a gyűlést, amelyet a Memphisi Orvosiskola nagy termében tartottak. Tíz elismert orvosnak kellett dönteni a frissen felavatott orvosok első állásáról. A testület egyik tagját sem terhelte felelősség egyetlen beteg haláláért sem. A kinevezéseket mindig gondosan mérlegelték, jó indulatú döntéseiket általában egyhangulak hozták meg. Most is úgy tűnt, hogy hamar végeznek a napi feladattal. Most Noferet kinevezéséről kell döntenünk, szólt egy sebész. Memphisben, Saizban és Tébában is csak dicsérik. Ragyogó, sőt, kivételes tehetség. Igen, de nő, jegyezte meg Nevemon. Nem ő az első. Noferet okos, elfogadom, de nem elég határozott. Attól tartok, hogy a gyakorlatban nem tudja majd alkalmazni az elméleti tudását. Számos gyakorlaton részt vett már, és mindig helyt állt, emlékeztetett egy általános orvos. A gyakornokokat mindig felügyeli valaki, jegyezte meg Nebamon negédesen, de ki tudja, nem vesztie el a fejét, ha egyedül lesz a betegekkel. Aggaszt, hogy elég erős-e, és nem vagyok biztos benne, hogy tényleg a mi útunkat kell járnia. Mit javasol hát? Hmm, elég kemény próbatétel elé állítanám, nehéz betegekkel. Ha ura marad a helyzetnek, örülhetünk neki. Ha nem, akkor tudjuk, mit kell tennünk. Nebamon tehát szép csendben elérte, hogy a testület az ő javaslatát fogadja el. Kellemetlen meglepetést tartogatott Noferetnek. Arra számított, hogy a lány teljesen össze fog törni, és akkor hálás, odaadó lesz, ha kisegíti a gödörből és felkarolja. Noferet örömmel várta az első megbizatását, az orvosi kar döntése viszont teljesen lesújtotta. Bezárkózott a szobájába, hogy kisírhassa magát. Semmilyen erőfeszítéstől nem félt, de arra nem számított, hogy egy katonai szobát bíznak rá, és éppen azt, ahova az Ázsiából visszatért beteg vagy sebesült katonák kerülnek. Vagy harminc férfi feküdt a gyékényeken. Néhányan hörögtek, Másoknak lázálmai voltak, megint másoknak hasmenésük. A kaszárnya egészségügyi felelőse semmilyen utasítást nem adott a lánynak. Egy szó nélkül hagyta a betegekkel. Parancsra cselekedett így. Noferet összeszedte magát. Bármi is az oka annak, hogy ezt a keserves feladatot kapta, hivatásához hülyen kell ellátnia a szerencsétleneket. Miután átvizsgálta a kaszárnya gyógyszerkészletét, bizakodóbb lett. A legsürgősebb feladat, hogy enyhítse az erős fájdalmakat. Mandragóra gyökeret tört, amelynek a nedve fájdalomcsillapító, és narkotikum is egyben. Aztán illatos kaprot, datoja és szőlőlevet forralt fel borban. Négy napig ezt a főzetet fogja itatni a betegekkel. Magához hívott egy újoncot, aki az udvart söpörte. – Segíts nekem! – Én, de én kinevezlek ápolónak. – De a, a parancsnok, menj és mondd meg neki, hogy harminc ember meg fog halni, ha nem engedélyezi, hogy segíts! A tiszt engedett a kérésnek. Nem volt ínyére az a kegyetlen játék, amit ezzel a lányjal űztek, és amiben kénytelen volt részt venni. Az újonc majdnem elájult, amikor belépett a beteg szobába. Noferetnek kellett lelket öntenie belé. Emeld meg egy kicsit a fejüket, hogy megitathassam őket ezzel az orvossággal. Aztán majd megmosdatjuk őket, és kitakarítjuk a termet. Az újonc eleinte még a szemét is lehúnyta, és a lélegzetét is visszatartotta. Majd látva, hogy milyen nyugodtan végzi dolgát Noferet, Elfeledkezett az undoráról, és örült, hogy gyorsan hat a gyógyszer. A siránkozás és az üvöltés elcsendesedett, több katona is elaludt. Egyszer csak az egyik beteg elkapta Noferet jobb lábát. – Engedjen el! – Dehogy engedlek, szépségem! Ilyen zsákmányt nem enged csak úgy el az ember! Ne félj, nagyon jó leszek hozzád! – az újonc erre elengedte a beteg fejét, amely nagyot koppant a padlón, de ez nem volt elég. Egy ökölcsapással még le is kellett terítenie, hogy végre engedjen a szorítás, és Noferet ki tudja szabadítani magát. Köszönöm. Nem félt? Hát persze, hogy féltem. Ha akarja, mindet elaltatom. Csak ha feltétlenül szükséges lesz. Mi a bajuk? Vérhas. Súlyos? Ez olyan betegség, amelyet ismerek és amelyet meg tudok gyógyítani. Á, Ázsiában poshat vizet isznak. Én szívesebben maradnék itt kaszárnyát söpörni. Amint tisztaság lett a teremben, Noferet korianderes italt adott a betegeknek. Ez enyhíti a görcsöket és kitisztítja a beleket. Azután gránátalmát tört össze és kevert sörélesztővel, a keveréket átszűrte egy kelmén és állni hagyta egy éjszakán keresztül. A piros magvakkal teli sárga gyümölcs hatásos orvosság volt hasmenés és vérhas ellen. A súlyosabb állapotban lévő betegeknek beöntést adott. Ehhez mézet, erjett mézgát, édes sört és sót kevert össze. A beöntéshez egy szarv alakú rézedényt használt, amelynek vékonyabb vége csőrben végződött. Az öt napig tartó gondos kezelés meghozta a várt eredményt. Ezután a betegek tehén tejen és mézen éltek, amíg lábra nem álltak. Noferet megbízása után hat nappal Nebamon főorvos jókedvűen indult ellenőrizni a kaszárnyát, az egészségügyi helyzettel elégedett volt, és körútja legvégén kereste föl a beteg szobát. Arra számított, hogy Noferetet az Ázsiából hazaszállított vérhasos katonák között találja az idegő szélén, és hogy a lány majd könyörög neki, hogy helyeztesse máshová, és boldogan beleegyezik, hogy neki dolgozzon. Egy újonc söprögette a beteg szoba küszöbét. A szoba ajtaja tárva nyitvált, Friss szél áramlott át az üres, frissen meszelt helyiségen. E, azt, azt hiszem, eltévedtem, mondta Nebamon a katonának. Ő tudja, hol dolgozik Noferet, a doktornő? Az első ajtó balra. A lány éppen feljegyzést írt. Noferet, hol vannak a betegek? Lábadoznak lehetetlen. Épp most készültem el a névsorral. Tessék, a betegek neve, a kezelés, és az, hogy mikor hagyták el a betegszobát. De, de, hogyan? Köszönöm, hogy ezzel a feladattal bízott meg. Meggyőződhettem arról, hogy hatásosak a gyógymódjaink, mondta Noferet szelíden, ragyogó szemmel. Hmm, belátom, tévedtem. Hogy érti ezt? Ostobán viselkedtem. Nehéz lenne elhinni önről, nem bámon. Hallgasson ide, noferet, Holnapra elkészülök a jelentéssel. Lenne olyan kedves mi hamarabb megmondani, hogy mi lesz a következő feladatom? Ment dühöngött. A hatalmas villában, Egyetlen szolga sem mert mutatkozni, amíg a rendőrfőnök le nem csillapodott. Amikor ideges volt, mindig viszketett a feje, szinte véresre vakarta magát. A lábánál papírusz foszlányok hevertek, a jelentések nyomorúságos maradványai. Semmi. Egyetlen apróság sincs. Semmiféle hiba. A sikkasztásnak még csak a gyanúja sem merült fel. Pászer besületes, tehát veszélyes. Nentmusé sosem becsülte alá az ellenfeleit. Pászer félelmetes fajtából való, nem lesz könnyű elgáncsolni. Ám addig semmit sem szabad tenni ellene, amíg ki nem derül, hogy ki áll mögött.